O kullu më hdethet t'in bida, Kullu bida t'in valala, Kullu valala t'in finnar. Lezët ndërruar, Sot dë flasim me lehinë Allahu Subhanu wa ta'ala, Për shtyllo në dyt, Edhe shtyllo në tret, Të besimit në kader. Si që kemi të reguar, Në mësimin dhe kaluara, Besimin në kader, Për bëhen në katër shtylla. Këto katër shtylla janë, Të besosh në dijen e Allahut subhanahu wa taala për të cilën e folëm në simulin e kaluar. Shtyllaja e dytë është të besosh që Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar çdo gjë që do të ndodhë deri ditën e gjykimit. Shtyllaja e tretë është të besosh se vullneti i Allahut dhe dëshira e tij ka depurtuar në çdo krijesë, edhe se kjo gjë Domethën dëshira e tij është pjesë e pandar e rububies së tij, edhe qëni ti i së tij krijues, edhe zotërues i çdo gjëje. Edhe shtylla e katërt është të besosh se Allahu subhanahu wa taala është krijues i çdo gjëje. Kto ka të shtylla janë ato shtylla pa të cilat nuk qëndron besimi në kader. Prandaj edhe njohja e tyre dhe njohje e detajeve të tyre është një gjë do më zdoshme për besim tarin si që thash sot do flasim për shtyllo në 23 shtyllo e dute besimin të kader vlezë është të besosh që Allah subhanuat e ale ka shkruaj tur të gjitha gjerat që do të ndodhin dheri ditën e gjykimit në folëm për shkrymin e gjerave folëm në ngjë nga mësimet e kaluara kur treguam llojet e caktimit. Ne treguam që caktimi është pesë lloje. Ne treguam ndër to shkrimin e, e gjërave, duke u argumentuar me argumente nga hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe argumente të tjera nga Kurani. Edhe të gjitha ato argumente që përmendëm në mësimin e nda e llojeve të kaderit janë të vlefshme për shtyllën e dytë të kaderit, e cila është shkrimi. Por sot do shtojm disa argumente të tjera nga Kurani për ta përforcuar më shumë këtë çështje dhe për të qenë më qartë, të qartë, të cilat tregojnë që Allahu subhanuhu teala ka shkruar çdo gjë dhe kjo është mund të vërtetë edhe dytë. Prandaj thot Allahu subhanahu teala në Kur'an, "Walaqad katabna fi al-Zabur min ba'di al-dhikri an al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun." Thot ne kemi shkruar, thot Allahu subhanahu teala në Zebur. Mbas e kemi shkruar në Dhikr dhe të përmëndës se gjithë dhe thot, se tokën kam për të atrashëguar, robrit e mi të devotë qëmë, zëbur, quhët në gjithë do liber, të cilin e ka zbritur Allah, wa të këpërfetët e ti. Nuk është qëllimi i fjallet zëbur, të vëdhëm zëburi që i ka dhe në Allah, të vëdhëm zëburit që i ka dhe në Allah, të vëdhëm zëburit dhe udit a.s. Këshu ka të mundjetarët. Thotë Allah n Ne e kemi shkruar në zëbur në, në, në libët Që i ka zëbëritur allohë për fëtëve E këte që ka shkruar në zëbur Ka shkruar në zëbur Ka shkruar në basi ka qenë shkruar për para zëburit Në dhikër Edhe fjallat dhikër Dhe thot Ka përqëllim Librin I cili qërët allohë më hëfodh Laka rruajtur Ose umul kitab Në disa e më të ndryshëm e ka quritur Allahu të, të Libër, të cilin e ka shkruar 50 mijë vjet përpara se krijohen çhite toka. E ka shkruar Allahu në këtë libër dhe më pas në të gjithë librat që llosur që e ka zbritur profetëve se përfundimi i njerëz do jetë për besimtarët në këtë jetë. Edhe këtë lloj gjëje e ka treguar Allahu subhanuhu teala dhe e ka zbritur këta jetë në Mekë, profeti sallallahu alajhi wasallam në ato momente kur profeti sallallahu alajhi wasallam kishte me vetë vetëm një numër të vogël njerëzish e kjo është një prej mrekullive të kuranit që të regoj diska që do ndodhë dhe më mrapa dhe me të vërdet ndodhë dhe vazhdo në të ndodhë dhe dhe e kjo është fitore e besimtarve edhe pse në disa momente në disa pjesë të jetës ata ndjenë të dobet të mundur por nuk munden, munden armisht e islami që ti shkatarojnë atë përëtsisht dhe e sa të dvij fundi, dvij pasti, islam, të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Që thuallahu na tregon në këtë ajet që Allahu e ka shkruar këtë gjë në Lohi Mahfudh. Edhe e ka quajtur Lohën Mahfudh, e ka quajtur edhe dhikr. Edhe argument që fjala dhikr do thotë Lohul Mahfudh, është hadithi i saktë, i cili e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ishte Allahu dhe nuk kishte gjë me të. Dhe nuk kishte gjë" Më të edhe ishte arshi timbi ujë. Mundon kur thotë nuk ishte gjë me atë kishte për qëllim projektin universi, të cilin e krijoi Allahu, domethënë qenit tokën për 6 ditë. Dhe dhe ishte arshi, dhe arshi ishte mbi ujë. Thotë dhe shkruajti në dhikr, domethënë në lohim afudh, çdo gjë. Domethënë në këtë moment e ka shkruajtur, edhe thot profeti sa ne e quajti këtë libër, në të cilin e shkruajti profeti të shkruajtja e Allahu subhanahu wa taala, caktimin e krijesave, dhikr. Shëgjërej që vëtë të dhikër, e lawëhën mahfuz, umëll kitab, këto e ndisa jema, të këti libërin në cilin një nëshkru të e tur, të këti mjë kërjesave që do ndodhin dherë i ditën e gjukimit. Gjitha është të thotë Allahum subhanu wa ta'ala në njënje tjetër, inna nëchnë nuhil mauta wa nëktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shëjn ahsajnahu fi imamim mubim Thotë Allah së më hanë të anë të ajet, nejë rinjallim të vdekurit. Thotë nejë rinjallim të vdekurit. Edhe shkryhem punët e tyre, edhe ato gjurëm të punëve të tyre të cilat të ta i lenë në bas. Edhe të zdojgjë e kemi në logaritur në imam më binë. Kam thënë djetarët që Allah së më hanë të anë të ajetë, në ka të reguar për dy libra në të cilët ka shkruar punët e kryesave. Libri par, është libri të cilin, të, të cilin e shkruajnë me lajgit që rrinë të djadën e të majtë njëriut dhe shkruajnë punët e njëriut. Për ne thotë më Allahus Mënhë Tala, o ne këtu bu ma katë dëmu, a ne shkruajnë më të, që ata e kanë kryer, o a thadon dhe, dhe gjurë më të asaj që kanë kryer, dhe pasaj thotë, e me gjithë se shkruajnë, Mos mendoj di kush e kjo që shkruhet Shkruhet sepse nuk dihet Më përpara Por thot shkruhet Edhe ajo e ka bazën tek Ajo që quët el imam el mubin Që është po lohen mahfud E qunë Allahu e dhikr Lohen mahfud El imam el mubin Këta e ndo më thështë qëta disa emra Këta Librit madhështor Librit të universit në cilë në shkujt u shdëgja E shkruar në të Caktimi, i të gjithë dhe dhe ka qytur Allah nuk ta jet el imam el Mubin pra ne të rgonë që i ka shkoj të punit dhe, dhe kryesave në basi ataj ka në kryur ato praj me lajkeve edhe i ka shkruar ato që për parës e të kryoj ato dhe gjithë dhe gjithë dhe kemi logaritur në imam Mubin dhe dhe dhe drejtu e si qartë sepse prej ti marrin me lajket të cilë të shkruar në caktimet e tjera Katër saktimet e tjerë të sirët i përmëndën mësimet e më pashme, prej drejtu si të parë, që është lohen më hfudhë, saktimet e më pasme vinë për ti, edhe burojnë për ti. Thotë Allah, subhanën ta të alën këta jet, o ne këtu bu ma kadëmu wa atharohum, ne në shkryojnë, thotë, ata që ata kryinë dhe gjurë më ata sa që ata kryinë. Dhe këtu thotë, i bërën këjim përfshihet, punët që bëjnë ata n edh as çdo lloj gjeje që lënë ata çdo lloj gjeje që lënë ata edhe ajo ka vlerë mbas dekës së tyre dhe shpërblehen për këtë lloj gjeje në vazdim dhe kjo është pjesë e gjurmëve të punëve të mira ose të keqija që lënë ata për të cilat ata shpërblehen me të mirë ose me të keqje mbas dekës së tyre dha që na intereson tu është pjesa që thot wakullashayna hasaynahu fi imam mobin dhe çdo gjë ne e kemi llogaritur në imam mubin, drejtuesi i qartë, i cili është Lohul Mahfudh ose ndryshe quhet Umul Kitab, siç do përmendën në një etjetër. Gjithëto janë emra të Lohul Mahfudh, në cilin është shkruar çdo gjë. Këto yete përforcojnë edhe vërtetojnë shtyllën e dytë të besimit në kader, që është shtylla e shkrimit të çdo gjëje që ka ndodhur 50000 vjet përpara se të, të krijojnë Çitën e Toka. Aje tjetër kemi fëllën Allah subhanu ta'ala O ma min dabbetin fil ardh O la tairin jetiru bi gjenahehi Illa o ma mun amthalukum Ma farratna fil kitabim in shaj Thumma ila rabbihim ju hsharun Thotë Allah subhanu ta'ala Gjdo kafsh që jetës në tokë Edhe gjdo shpend që fluturon Me krahat e ti Më thënë që Ka bërë Allah për i këtyre Umete si për jush Popuj Si shka bërë për jush Edhe pas ta i thot Ma farrakë të na fil kitabin më nshej Nuk i milen mangët në libur Azgjë Thumme i la rabbi mi hësherun Më pas ata të e këzote i tyre Dorin gjallën të gjithë Gjithë të umete, gjithë të popuj Popuj të kafshëve të shpendeve dhe të krijesat Dhe që janë më logik Njerës dhe të gjindët Të gjithë për fundimisht dorin gjallën të këllo S.A.T. Ajo që ne në jetë është një intereson ky ajet është fjala që thotë më farratona fil kitabi min şey. Thotë nuk kemi lënë mangët në këtë libër asgjë. Dietarët e shpjegimin e këtij ajeti, vetësh në, në, këtë jetë, këtë jetë në Nam, kurse ai di parë shënson Yasin, dhe ai di parë i pari fare ish në surën Al-Anbiya. Në këtë ajet, surën An-Nam, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon që nuk ka lënë mangët në këtë libër asgjë. Do dietarët tash kanë dy mendime në shpjegimin e këtij editi se ku është qëllimi me fjalën libër. Mendimi i parë dietar më është që nuk ka lënë Allahu në Kur'an gjë pa treguar të, të gjitha gjërat që ka nevojë njeriu në fenë e tij. Dhe mendimi i dytë është që Allahu subhanuhu teala ka pasur për qëllim me këtë film me, me këtë libër që ka përmendur këtu ku, ku thotë nuk kemi nën mangut në asgjën libër shkrymin e shdoj gjehë që do ndodhë i dirë ditë në gjukimit që ofta jo nëse ka të bëj me njerëzit, me gjindët, me shpendët, apo me kafshët. Edhe këtë gjehë përmëndë Allahu Subhanu wa ta'ala këtë jetë e përmëndë në basi ka të reguar që mos besimtarët i kërkuan profetis sënë Allahu a.s. argument, që di zbristën një argument. Po Allahu Subhanu wa ta'ala mundësin e ti nuk e ja zbët argumentin Krijesave kur duon e ta Sepse nëse do të zbresi Dhe ta nuk besojnë ka për të dënuar Allaho Për këta rësue Allaho u tërgo në tyre që Allaho nuk oa zbrejt Të argumente Jo sepse nuk ka mundësitit Ti zbres Por prej butësis dhe urësis ti Edhe ajo që vërdeton mundësin e ti dhe fushin e ti Që ti zbresi Njëzë argument është Sa i ka shkruar të gjithë të gjërat Që ata do veprojnë Dhe i rëditën e gjukimit Athe ka ka shkruar çdo gjë që do të ekzistojë, qoftë prej shpendëve, prej kafshëve, prej njerëzve, prej gjindve. Ka shkruar punët e tyre, veprimet e tyre, fjalët e tyre, çdo gjë që do të veprojnë rrisitë e tyre, jetën e tyre. Çdo gjë që do të veprojnë ata i ka shkruar Allahu Subhanallahu Teala, e si të mundsit i mundur dhe i plotfuqishëm për të zbritur aty një argument kur protfuçia e tij ka arritur dhe në atë grad, sa ai i ka shkruar çdo gjë dhe e di në mënyrë të plotë se çfarë do të veprojë në ta. Edhe ky është mendimi më i saktë në lidhje me këtë ajet që ky ajet flet për lohë mahfudh dhe nuk flet për Kur'anin, sepse Allahu subhane teala nuk ka nuk e ka zbritur Kur'anin për të treguar ne gjendjen e shpëndëve ose të kafshëve. Por e ka zbritur për të njozur në rrugën e drejtë. Për këtë arsye disa dietar do të më kam zgjetur mendimin e dytë që thash. Ky është mendimi më i saktë, që ky ky a jet flet për Loh Mahfudh, domundon që Allah subhanahu ta nuk ka lënë në këtë libër asgjë pa e detajuar, pa e shkruar në mënyrë të detajuar, edhe ngritjen e dorës që bën njeriu, kur ngritet në dorën e kruaj të faqen, ka qenë shkruar kader që e filan person, në filan ditë, në filan orë, në filan minutë, në filan vënd. Do kruaj faqen e timen dorën e dorë tij. يَوْحِ صُرَيْدِيْس مَدْثُورُهِ جَاءَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي كَانَ مَشْكُورُ نُوحٍ مَحْفُوظِ إِذْ أُذِنَ لَهُ مِنَ اللهِ مَدْرُورٌ فِي أُنْيَةٍ تِتِرَ حَمِيمُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ كِتَابٍ لَّدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فَتَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمِيم Pa sho librin e qartë ne kemi bër atë Kur'anin arabisht që ju e kuptoni. Edhe kur thotë Allahu subhanehu teala kemi bër Kur'anin arabisht që ju e kuptoni, u drejtohet me të llojjeje gjithë njerëzish. Nuk mund të ketë ndonjë gjuhë që mund ta përfshi, mund përfshi atë që dëshiron thotë Allahu subhanehu teala me një det mundëryr më të plot, më të qartë se sa gjuha arabe. Nëderi Allahu subhanahu wa taala zgjodhi këtë gjuhë për të transmetuar krijesave fenetin me anë të kësaj gjuha. Edhe zgjodhi dot të karabët, u dha atyre fen në gjuhën e tyre që ata të kuptonin dhe ta zbotoin atë. Ëm pas thotë që ky libër Kurani, të cilin e ka bërë Allahu në gjuhën arabe, ndodhet në Umul Kitab. Dhe nëse do të përpiqeshim ta përkthejmë në fjalën Umul Kitab, fjala më e thjesht për që do ishte të thoshim që Umul kitab do thot libri burimor Libri për të cilit buron Në shdoj gjë që do ndodhi Dhe i ditë një gjukimit Umul kitab Ose lohin mahfud Ose dhikër Ose imam më më bin Të gjithja në të emra Të librit part Të cilë në ka shkujtu Dhe ka shkujtu në të egzistencën Në shdoj gjë dhe i ditë një gjukimit Thotim në abbasit Thot ibn Abbas, radhiallahu anhu, umul kitafot është lohi mahfudhë. Gjithashtu ka thënë dhe muqatil, Allah o më shiroft, që umul kitab është lohi mahfudhë dhe të regon muqatil, që Allah subhanu ta'ala e ka shënuar Kuranin atëherë kur shkruajti në loh, lapsin, lohi mahfudhë dhe ka shkruajti u Kuranin në tje, Parësujë e se në lohe mafud, është shkruajtur shdëgje që do e këzistoj i dhe e ditë një gjukimit, edhe në të, është shkruajtur dhe zbritja e Kuranit, edhe është do e jetë që ka zbritur, edhe si, si ka zbritur, edhe në momenti që ka zbritur, edhe kohon që ka zbritur, edhe përne të rgonë në lohe që këtë liber, Kuranin më dhe shtor, e ka shkruajtur në lohe mafud, edhe në pasë, e ka zbëritur e të në kohën e duhur që deshe i më urtësinë ti. Si shtëtë Allah, në jetë të jetër, belhua Qur'anun me gjid fi louhim mahfudhë, po përkundre dhe i është një Qur'an më dhe shtorë, Qur'an më dhe shtorë, në louhim mahfudhë, kurse në këta jetë që përmëndim, në thotë në umbil kitab. Gjithë është të thotë Allah, në të të të të të të të të të të të të të Të regojnë, jenë në mëne argumente që Allah e ka shkujtu është dëgjë për para nëse të në egzistojnë kryesat. Nëndër tërë është dhe Kurani, edhe është dëgjë që dë egzistoj. Dhe pse Kurani nuk është kryes, por fakti që i dë egzistoj dhe jetë në këtë dunja, është shkujtur. Thotë Allahus subhanu ta'ala, Fëmën aðhëllë më më më niftera alëllahi këdhibën, au këdhëve bi ajatihi ula i ke janaluhum nësibuhum min Tëtë të Allahu subhanu e ta'ala E kush është më mizor Sa e i cili shpif Ndaj Allahu subhanu e ta'ala Ose përgjënje shtrona jetet e ti Këta Në më thënë këta që përmëndë Allahu Të që anë mizorët Këta ka përti kapur Piesa e tyre e shkruajtu në liber Ka thënë se i të më njubejr Dhe mujahit Dhe atyje Allahu i më sheroft Që ata ka përti kapur Ka për të arritur, ajoj që ishte shkruajtur në liber për paset të existojnë ata, në dojen të shpëtuar apo të shkatoruar. Më thënë ka për të arritur ajo, caktimi a ty këte njëzë, caktimi a lotë për ta, në lidhje me përfundimin e tyre në ahiret, e që a lotë të regonë se këta njëzën më mizorë, A ky lloj gjei këto mizori këtyre është caktuar pran Allahut subhanuhu teal dhe ka për të arritur ata që janë caktuar pran Allahut madhëruar për ta si drejtësi e Allahut madhëruar ku drejtëti e tyre të cilat i kundëstojnë ata. Kjo është një përmendimje që kanë dhënë dietar në lidhje me shpjegimin e jetës. Dhe mendimi i dytë, thash mendimi i parë është çka të bëj me shkrimin e përfundimit të tyre që do jetë në xhenet ose në xhenem, do jetë lumtur apo jo? Të për të loshën janë këta ka për të kapur, ajo që është shkruar për ta, ka për të arritur, ajo që është shkruar për ta do të jenë në xhenetën e xhenem, kurse disa dietartë kanë thënë ka për të, domthonë ka për të arritur ata, ajo që është shkruar për ta, domthonë punët e këqija ose të mirë që do bëjnë në dhunja. Dhe kjo fatikisht kë fjalë, në fjalën e parë nuk është larg sepse punët e mira të këija janë shkaut që fut njëun në xhenetën e xhenem. Kështu që për ta shkruar edhe punët e mira, edhe provndimi i tyre Përndryshe thotim në Qur'an, mendimi më saktë është në lidhje me këtë jetë që fjala që thotë Allahu subhanahu wa taala, ata ka por di kapur që është shkruar në një libër i përfshin të dyja, edhe punët e tyre, edhe përfundimin e tyre. 1. Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, "Wa kullu shay'in faaluhu fi zubur." Çdo gjë që vepruan ata është në zubur. Dhe fjala zubur do të thotë libër. Së si shtamë për Zebur dhe Zeburi shumë, do thënë në fletushka, në fletë librë e shkruajtur. So the Allah subhanahu wa taala enta yet, çdo gjë që vepruara ata është në Zebur, në librë i shkruajtur. Ka thënë ata dhe Muqatil, çdo gjë që kanë vepruar ata ka qenë e shkruar për ta në Lauh-i Mahfuz. Gjithashtu transmetuar nga Ahmadi bin Usaid se Daud ibn Abi Hind ta treguar nga Shabi, mam Shabi, një prej tabiinëve, thot për këtë ajete ulushin faalu fi zubur është shkruar për ta që ato të do të veprojnë të gjëra përpara se të veprojnë ata. Gjithashtu transmetohet, domthonë këto ishin disa ajete që tregojnë vërtetësinë të kësaj shtyllë të kaderit, shkrimi i gjërave. Dhe, dhe përmendëm më argumente të tjera në mësimet e kaluara nga hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam të shumta që të regojnë për vërdëtsinës e shtylla. E gjithë të gjërë të regojnë vlezer edhe pse antë qarta që të fiksohë në zemër në besimtarit të jenë të patundura që njese pas njese njese has kundushtime në to nuk mund të të fusë e një dushime në to për faktin që ti këtë gjuar shumë e shumë argumente për vërdëtsinë të tëre. Gjithashtë të trasmetohë nga e më nabasi se ka thënë nuk kam parë gjë më të më të afërt me fjalën lamem që ka treguar Allahu në Kur'an, se sa ajo që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë. Edhe ka për qëllimin e Abbasin fjalën lamem. Ato që ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, që Allahu i fal të gjitha gjunaftet përveç asaj që është quhet el-lamem. Domethënë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i fal gjunaftet ato të cilët kem ngulën në tkëjia, përveç ato të cilët Bëjnë lemëm Më thënë gjithë e gjunaftë Allah Dhe i fali robit Nëse i pendohet Dhe nëse nuk pendohet Nuk ka për të falur Nuk ka për të falur të gjunaftë Vëtëm se nëse ndishonë Në i më mëshirë në të didin gjukimit Ndëse këto që lemem, që që qëllë lemëm Dhe në që në gjunaftë të vogla I fshien një ruk nga punët e mira E dhe thot ibnabas të tërgun që këtë që që të lemëm Dhe në gjunaftë Domthon shembulli më i parafort thunë Abasi është ai që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se si profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë është shkruar për birin e Ademit, por të shkruar, kjo që kjo është që i intereson ne. Është shkruar për birin e Ademit pjesa e tij e immoralitetit. Domthon kjo është shkruar për çdo kënd, pjesa e tij morale për për për gjithë bijt e Ademit. Edhe ka për të arritur këtë lloj gjëje birna Ademit patjetër, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam Shqë që thot, i moraliteti i syve shikimi, i moraliteti i gjuhës është e folura, i moraliteti i shpirtit është ndërimi dhe organi në shajtë cilë e vërteton këtë lejgje ose përgjë një shtronë. Këtë lejgje e quenip në base e lemëm, por kërë nuk do të thotë dhëmën që njërë duhet të bëj këtë lejgje, sepse gjunafe e gjunafe, dhe prej shkëndijeve të vogla ndizet një zjarr i madh dhe dy gjunafe të vogla nuk janë të barabarta me një gjunaft të vogël dhe po u bashkuan ato e fusën në njëurën e xehënem, Allahu na ruajt. Rëndësisht më është që thot, thot profeti sallallahu alajhi wasallam e ka shkruaritur Allahu për birin e Ademit. Kjo të që o tregon që është shkruaritur për birin e Ademit që do ta veprojë. Gjithashtu transmeton Buhariu nga Omar ibn Hussein Radhi Allahu anhu se thot, hyra të këpërfetit sallallahu aleyhi sallem edhe e lidha dhe vend të këpore të gjemis. I erdhën disa njërës profetit sallallahu aleyhi sallem nga fisi Benitemim edhe ju tha profetit sallallahu aleyhi sallem të njërës e përnojëni përgëzimin ofisi Benitemimbe. I thonë në përgëzove përndaj në jepë dy her i thonë Benitemimet profetit sallallahu aleyhi sallem. Atëherës tiprovezonse në derisa erdhën disa njerëz nga Yemeni dhe u tha, "Parnojeni për gëzimin O Yemenas, mbasi nuk e parnuan këtë për gëzim, bëni të mimit." E i thon ata, "E parnuam për gëzimin e dërgur i Allahut." Ky përgëzim është siç ka treguar dhjetari ndërta Ibn Hajar al-Asqalani, "Parnoni, domethënë qëllimi i Askalani, thot, përnoni, dhe më dhe kësaj fjale është parnoni ato punë të mira, të cilat bëhen shkak që ju të përgëzoheni me xhenet prej Allahut subhanuhu teala." Dhe i thonë, jemenësit par, e parnuan përgëzimin e dërgore Allahut, por kemi ardhë për të të pytër për këtë që është dëmën për kaderin, për të saktimin. E u thotë për fitës sëlem, ishtë Allah subhanu e ta'ala dhe nuk ishtë asë gjemë dhe ta. Dhe arshë i ti ishtë mjuhi. e mjuhu i. E shkroj në dhikër, në më në lokhir më afudhë dhe zdojgja, e më pasot kryoj që i të tokën. Dërgo pse të vazhdon hadithi. Është e rëndësishme të themi që tregohet që ka shkruar te Allah subhanahu taala noh mahfuz. Allah subhanahu taala gjithashtu ka shkruar edhe veprimet e tij. Edhe gjurmët e cilësive të tij. Andaj, thot profeti sallallahu alejhi wasallam, që kur Allah subhanahu taala krijoi krijesat ose caktoi krijimin e krijesave, e shkroi ti në një libër tek ai do të shkrojnë i libër të ka i i cilin do dhe si për arshit mëshira i me e ka mundur zemrimin tim. E gjithë të këto të regojnë për shkrymin e gjerave, për para kryimin e kryesave me i kohë të caktuar që është përmëndur në mësimet e kaluara. Kurse shtylla e tret, e besimin në kader është shtylla e dëshirës dhe e vullnetit të Allahut subhanahu wa taala është ai vullnet i cili ka depërtuar në çdo thërmi të universit bile çdo gjë që ekziston në univers nuk mund të ekzistojë pa vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe besimi i kësaj gjëje është pjesë e pandar e besimit që Allahu është krijues dhe posedon në dorë të çdo gjë. Nuk mund të qod njeri u besimtar i vërtet në Allahu nësa i beson që ka në kërjesat e Allahut, kërjesat e cilët kanë egzistuar pa vulletin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kundra zi dëshira ti dhe vulletit ti është ndikua si i vërtet për egzistencën e shdoj gjëj që egziston në univers që ofta jo e mira po e keqe në syrin tonë. Dhe ky është besimi i të gjithë muslimanëve të drejt duke përjashtuar këtu kaderiet të cilët e mohuan dëshirën e Allahut subhanahu wa taala në disa raste, edhe e pohuan në të disa raste. Duke përjashtuar gjithashtu edhe filozofët, të cilët e mohuan dëshirën e Allahut në, Allah në mënyrë absolute. Në Kur'ani është i mbushur, po them është i mbushur plot me argumente të cilët të regojnë për dëshirën Allah dhe vullnetin e ti i cili ka dhe përtuar në gjithë dhe thërmi të universit. E për këtyre jetëve të cilët janë të shumë tra, me dhjetra jetëve, në përmëndi vedhën në disa. Tëtë Allah subhanu wa ta'ala, u lau sha Allah ma këtët e lëllë dhine, min ba'di, min ba'di ma gjatë humë lë bajinat, u alakin i khtëlefu, fa min humë në amën, u min humë në kefarë, Welo sha Allahu ma qatatalu welakin Allahu yef'alu ma yurid. A dohet keni paraqsuj diçka? Sepse njohja e vullnetit Allahu subhanahu teala dhe dëshirës së tij është një çështë tepër rëndësishme për të kuptuar dhe për të larguar një numër problemesh dhe dyshimesh që mund të futen në zemër edhe në mendjen e besimtarit në lidhje me çështën e kaderit. Rëndaj kemi dy fjallë në gjurë në rabët të cilët shprehin vulletën e dëshirë në Allah subhanët të ala. E parë është fjallë al-meshia, edhe dytë është al-iradah. E parë është al-meshia, dhe folje e saj është shaë, jëshau, shaë është kuar dhe jësha është tashme, dhe al-iradah, që është eradah, juridu e në foljetë, Të dyja këto tregojnë ato që ne e quajmë në gjuhën shqipe vullnet ose dëshira e Allahut subhanuhu teala. Dhe po për përmendin të dy fjalë sepse të dyja përmendojnë Kur'an, por ka dallim edhe midis të dy fjalëve, dhe dallimin do ta dëgjojmë pas pak. Kto e jeti që do flasin, pra dhe të përmendim tani flasim për atë që quhet elmëshia. Për më tepër i thotë Allah subhanuhu teala, "Welo sha Allah", dhe po të dëshiront Allahu, nuk do vritëshin ata që erdhën me ashtyre pas i huëjërë dhe naty argument dhe qarta, por ata rranë në kondradit, disa për e tyre besuan, disa për e tyre më huan, edhe po të dëshironë të Allahu, dhe po të dëshironë të Allahu, nuk dhe vritëshin, edhe vazhdo në jetë. Gjithër së të thotë Allahu në jetë jetër, këdha ali këjef, faalë Allahu ma jesha, ma jesha, kështu Allahu vepranë, në shfarë të dëshiroj. Dhe më thënë fjallën e lëmëshia. Gjith Ua këdhali këgjallani kulli nëbijin, aduën shajatina l'insi o l'gjinni. Këtë Allah i madhurun në këtë jetë këshu kemi vendosur për shdo profet armik, për gjindve dhe për njerëzve. Juhi i badu mila badu në zukrufën, kauli gurura. Ata, ish, ata i inspirojnë dhe i shpadhën njëri tjetërit fjalët mështruese, të zbukuruara, Walau sha'a Rabbu kema fa'alu, thot, walau sha'a, fjalla sha'a që do të të dëshiron, edhe që do të dëshiron dhe Zotë Jotë, atë Zotë e këshin përë këtë dhe gjeje. Dhe, dhe më thot, nuk do ishin të reguar mishë, edhe asdo të reguar në një tjetë fjallë të bukra për të i mështruar dhe për të i lërgur nga vërteta, po të dëshiron dhe Zotë Jotë. Walau sha'a Rabbu kema fa'alu, fë dherrë hum oma jeftarun Edhe e thot të gjë profetit, salam dhe selam, që a i mëse humin shpresën të ke vërteta dhe mëse qëtësoat, por humin e tyre sepse ajo ndodhi me saktimin Allah dhe më dëshirë në ti, që ka dëpërtuar në shdëgja. Pra në thot Allah në funda jetit dhe lerja ta, lerja ta dhe shpifi në tyre. Njithasht të thot Allah, s'u hanë të ala, në jenë tjetër, waloh shaharabuk, dhe se urtë të dëshionë në zotë jotë, lë amene menfil ardhi kullu më gjemiha ose sigurt do dëshironte zoti jot do besonin të gjithë ata që janë tok. Wala sha'a, kala sha'a. Edhe se do thallahu subhanahu wa ta'ala, wala ta sha'a rabbuka la ja'ala al-nas na ummatan wahidatan wala yazalun mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa li zalika khalaqhum. Fot sigurt do dëshironte zoti jot do të kishte bërë njerëzit një popull vetëm. Domethënë nuk do kishte bërë besimtarë të çafiera, po do kishte bërë vetëm besimtarë. Ula e zalu në muhtelifin, dhe ata thot, vazhdojnë e kohë më të e në kondradit, edhe për këtë gjë i ka kryuar. Për këtë gjë i ka kryuar, që të kenë kondradit me njërë tjetëri, me urtësin e ti për të së përvuar ata me njërë tjetëri. Ula usha a rabbuke ma faalu, edhe këtu thot, Ula usha a rabbuke le gja alë në nëse unë dhe të wahida. Një dhe ashtë thot Allah unë e një tjetër, Welo shea Allahu lana jamaa wala huda, welo shea Allahu do turd dëshiront Allahu do t'i kishe bashkuar atë udhëzim. Welo she'na la atina kulla nafsin hudaha, edhe nëse dëshirojmë mund do i japni udhëzimin çdo kujt. Welo shea Allahu lan tasara minhum, edhe nëse njerëzit dëshirojnë Allahu do fitonin kundrejt tyre. Edhe shumë shumë një të tjera të cilët tregojnë që dëshira e Allahut subhanuhu te ala ka depërtuar në çdo gjë. Edhe janë përgjigjë për të dy grupet, të cilët e kanë mohuar dëshirën e Allahut, të parët janë ato të cilët thon të parët janë ato të, të, të cilët thon që Allahu dëshiron disa gjëra por nuk ndodhin ato që dëshiron ai. Edhe të dytët janë edhe ka disa gjëra të cilët nuk dëshiron por ato ndodhin. Dhe grupi i dytë janë ato të cilët thon që Allahu nuk ka dëshirë fare. Të dy e këtër grupeve i këthe në loë përgjigje në këto e jetë dhe në shumë e jetët në gjashme me këto për të rëguar që nuk existojnë gjënë univers pa dëshirë në ti edhe do vi in shalla dhe në mësimit të arshme edhe argumente dhe shpikimit e djetarve më gjërësish në lidhemi të qështje edhe shumë argumentet tjera të cire të vërdetojnë më dhërështinës e qështje Këto e jetë tregojnë që krijimi çështja i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe nuk del asgjë nga vullneti i ti Tij në univers. Qoftë ajo e keqe apo e mirë, siç e shikojmë ne. Do vinë mësime të ardhshme me lenin Allah subhanahu wa taala shpjegimi i urtisë së Allah subhanahu wa taala dhe përse Allah kri e krijon të keqen. Por sot për flasin për dëshirë në allohë, për vojnë të alë për vullnetin e ti i cili ka dëpërtuar në shdo gjë. Edhe nuk më dohë në univers as gjë pa dëshirë në ti. Në shdo kryim, në shdo furnizim, në shdo dhurat, në shdo ndeles, në shdo marje, në shdo dhenje, në shdo vdekje, në shdo jet, në shdo humbje, në shdo uzim, është do lëmë të ri, është do shkaterim, ndodhë vetëm me lejen dhe vullnetin e ti të plot. Edhe lëmë nuk mund të jetë vetëm se kështu, për deris të nësi besim tare, besojmë që Allah është kryuës dhe vetëm e i ka kryuar, atërë du të besojmë që është do gjenë ndodhë vetëm e dëshirë në ti. Azë gjenë nuk nga dhe nga vullnetin dhe dëshirë e ti. Për nëjë Allah, subhanu të ta në thotë, dhe të zotë jo të kryonë qëfar të dëshiroj edhe zjedhë i dhe shlu thotë o nukirru fila arham i ma në shah dhe ne vendosim në barqët dhe nanëve qëfar të dëshirojmë edhe shumë shumë e jetet tira i thot, kathen, dhe shlu transmitom një manë Bukhari nga ebu Musa e Leshari se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë dhe kjo është një hadit i dhe shlu që të regonë që është në dëshirë sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallall do ndërmërconi ndërmërconi për vëllëzit tuaj ndihmoni ata bëlin ndërmësime që të çpërblehëni o thot al, sepse thot edhe Allahu i mëdhëruar gjykon me anë të profetit të tij sallallahu alajhi wasallam çfarë të dëshiroj çfarë të dëshiroj gjithashtu transmetonin ibn Mes'ud radiallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam u thot shokëve të tij mbasi fletën gjumë dhe u zgjuon mbasi doli dielli Dhe nuk e falë ndo të sabahun në kohën e vetë, u tha shokëve të ti, profetis sënë allohi sëllim, Allah subhanu e talë po të dëshiron të ndonazion të. Dhe nuk do flinim ne dhe në këtë kohë, që të najikët e në madhë i sabahut. Dhe shikot dhe më, Allah po të dëshiron të. Dhe këtë të rgonë në që shdoj që është në me dëshiron, Allah dhe madhëvarë. Por Allah dhët në la që në të flemë, që kjo të jetë si shem pra Ëpsem pa më të parë të duket diçka e keqe. Por në të ka ursin Allahu subhanahu wa taala, ande dhe Allahu subhanahu wa taala me dëshirën ti e dëshirë tij e dëshiroi këtë lëgjëje, ande çdo gjë që dëshiron ai, ande çdo gjë që e vuri në ekzistencë, ekzistoi me ursinë ti, ti vi, e tij, me drejtsinë e tij plot. Si çdo vi, inshallah në hadithin që është hadithul hammi ul gham, hadithi shjetcimit, kur jeni shqetësuar, do ta bëj të lutje ndër tëra, thotë Mësonë në profetisë a sëlemë besimtarë si të rutat Allahu dhe i thot Allahu me një abduk, ibnu abdik, ibnu ametik madhin fje hukmuk adlun fje qabauk i thot O oh Allah, unë jam robit jotë biri robit tëndë, biri robreshës tëndë bali im është në dorën tëndë gjukimi jotë tek unë është vendosur edhe, edhe taktimi jotë tek unë është drejtsi edhe kjo të rgonë që është dhe gjithë që ka cakturë allohë për kryesat e zhvetën drejtësi, në kërgjit dhe shpigohet një shalko flasë i për urtësinë allohë s.w.t. Një dhe shu të rasmeton njëma Mahmedi në musnedin e ti nga Tufel ibnus Akhbara, është vla i e ishes, radhi allohu anha, prej në nësë saj, saj i pa në gjumë, pa në ndër, si ku kaloj i përparën një grupit që i futësh, edhe u tha, atyre ku shenë ju? Ata i tha nejmi që i futët E tha ju jeni me dëvërtet një populli mirë Po si kur më sëthoshit O zejri e zhbiri Allahut Edhe i thonë ata Edhe ju muslimatat jeni populli mirë Po si kur më sëthoshit Qëfar dëshironë Allahut dhe qëfar dëshironë Muhamedi Po si kur më se bashkan gjisni Dëshiren E profetët sëllëm me dëshiren Allahut E thotë kalonë të ikë një grup njërës i shtetirë Dhe pyët qëfar jeni ju Po nejmi të kështerë E do diën me vërtet popull i mirë, po sigurin mos thoshit që Isa i është biri i Allahut. E i thon ata edhe yudh muslimanë, jeni popull i mirë, po sigurin mos thoshit çfarë dëshiron Allahu dhe Muhamedi. Atë gjurziohet ja tregon këtë ëndër profetit sallallahu alajhi wasalem ndëngrihet mën hynd profetit sallallahu alajhi wasalem, ai do u thot shokve që Tufeli ka parë këtë ëndër, do t'i tregonë ëndrën e thot, unë nuk kam dëgjuar të thoni të fjalën, por më kanë dalur turpi, që do them prandaj mos e thoni më atë lloj gjëje, por thoni vetëm qëfar dëshirën Allah i vetëm sepse vetëm dëshirë e ti është nuk mund të barëzohë dëshirë kërjesave me dëshirë në Allah edhe kjo hadith të rgon që dëshirë Allah të është e vetë me dëshirë që ndikon parimisht në mënyrë primare në egzistencën e dishkaje edhe nuk mund të të dëshirojnë kërjesat dishka pa e dëshirurë Allah edhe nuk mund të të dëshirojnë Dhe nëse ata dëshirojnë, por Allah nuk e dëshirojnë e nuk ka për të eksistuar. Për ndaj dhe, bashkan gjitja e dëshirës e shdo krije sa me dëshirën Allahut në mënyrë të barabartë me lidhë zërë dhe, është patrici. Edhe një një dishka të të tërgurë dhe në hadithet të tjera, argumentet janë të shumëta, por për mësus gjatur, sepse dhe kohë për nëmbaronë, Kemi dhe argumente të tjera të cilat flasin për atë që quhet irade. Në tani thamë atë që quhet me shije. Edhe e irada, ajo shumë do thot dëshira Allahu subhanahu wa taala. Dhe dallimi midis dyve do t'rregohet tani inshallah. Edhe dhe të dyja do thot dëshira, tregojmë për dëshirën Allahu subhanahu wa taala që ka depërtuar në çdo gjë. Dhe për këto argumenteve kemi fjallën Allahu faalul lima yurid, faalul lima yurid. Këna aladi yurid, shfolën në shkuar në të tashmen. Edhe li radësh emri që delë përksej folie Allah u thotë të zhveprues i, i asaj që dëshiron Gjithashtu Thotë Allah u thotë Allah u thotë Arada rab buke E je bluga shudh dhe huma Dhe të dëshiroj zotë johë që ata të rinë moshën në tyre pikuris Gjithashtu thotë Allah u thotë Allah u thotë Uaj dhe aradëna anuh li ke karjeten Thotë dhe kërne dëshirojm që ta shkaterojm një fshatë Gjithashtë të thotë, ju rridu Allah, au bikumun yusra, au la ju rridu bikumun usrë. Allah u thotë dëshiron për ju, lehtësin, dhe nuk dëshiron për ju, vëshirësin. Gjithashtë të thotë Allah, thotë Allah subhanu wa ta'ala, innama amruhu idha arade shajën, innama amruhu idha arade shajën, e jekule laukun fa jekun. Thotë të shëtja ti, thotë është, kura i dëshiron di shka, i thotë sajë vetën bëhu dhe bëhtë. Djë të dëshiron Allahu ta udhëzojë, fami yuridillahu wa yahdihi wa yashrah sadrahu lil islam. Atë që dëshiron Allahu, fami yurid. Fam i yuridillahu. Atë që dëshiron Allahu të udhëzojë në islam, ja habati kararorin për të vërtetën. O ma yuridu yudhillu, atë që dëshiron të humbi, ya jall sadrahu dayiqan harajan ka anna yasaa'adu fi as-sama. Atë që dëshiron të humbi, ja bën gjoksit të ngushtë, sikur po ngjiten në qiell. Edhe argumenti në gjithësuaj nga hadithe e Profetit sallallahu alejhi vesellem janë të shumtë, ato cilë tregojnë për iradën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtyre haditheve është fjala po çka tha Profeti sallallahu alejhi vesellem me juridi laubihay yunfaqihu ju fi'd-din, kur Allahu i do të mirën i do, kur Allahu i do të mirën dëshiron, domthonjë, të mirën për një person i msonati janë bën të mundur që të mësojë i fen, të mësojë besimin, të mësojë të vërtetën. Edhe do të thonë një hadith tjetër Me juridhi laubi khairën Jusip menhu Kër Allahu i dëshiron të mirë një personi Esë për vonë ata Kër Allahu i dëshiron të mirë një, një personi Esë për vonë ata E gjithë këtë tërgënë mund që Zdë gjëndoth me dëshirën Allahu subhanë tala ta dhe i quët në rabishtel irade Nësa në fillim Fonën për e në mëshia Dë dy e këto flasin Për dëshirë në Allah subhanuat të ala që ka dëpërtuar në shdojgja por këtu është diçka që duhet kuptuar drejt dhe kjo është sështë që, në, që duhet përqendroni dhe duhet kuptuar drejt sepse më basë të dikush dhe pyësi si ka mundësi që Allah subhanuat të ala e dëshiron diçka dhe nuk e doa ta edhe themi që përgjigje e kësa pyëtje është Se dëshira ndahë në du loje. Në më thë në e quëtë el-irade, për vlasin për të dytën. Ndërsa e para, el-meshie, nuk ndahë në du loje për vetëm një loje. E thështë el-irade ndahë në du loje. Êshtë dëshira e Allah, subhanu e taale, për di shka që e jo të egzistoj, kjo është e para, dhe quëtë dëshira e egzistensës, që Allah dëshirojnë që këtë gjëtë të egzistoi më urtësin e ti, më urtësin e ti dhe më drejtsin e ti, që të egzistoi edhe dëshirë e dytë, është dëshira që ka Allah subhanu wa ta rala, që robrejt e ti të veprin të, të lëgjetë mija. Edhe dëllimin dhe me të të dytë dëshirave është si vionë. Njërë e parë është që dëshirën e egzistencës është e dëshirë të cilën Allah subhanu e tala edhe mund të dojë dhe mund të dojë dhe mund të se dojë Pra ndaj në egzistencë egzistojnë njërë e të cilat i do Allah i madhurur dhe nuk i do Dhe për të ty që nuk i do shqiblisi Enarmishtë Allah subhanu e tala Shkufri Shqirku e mëradhë E me gjithë ato egzistojnë edhe egzistojnë sepse ka dëshiruar Allahu të egzistojnë. Por jo se i ka dashurë ata. Do të bënë i dalimi në me dëshirës që të egzistojnë edhe dëshuris në i tyre. Dashurirë është diçka edhe dëshirëa që ato të egzistojnë është diçka tjetër. Edhe ajo që e qartësonë në të leqështje që e bënë më të qartë, e shtë që do të regojnë në fundin Shalomenei në laot. Edhe dalimi dytë në me d Dëshira e ekzistencës dhe dytica e quajtur dëshira e shariatit është se dëshira e ekzistencës është një lloj dëshire që jo gjithmonë është qëllim në vetvete, por mund, jetë, mund jetë në saj diska në dolos, orën të mund të jetë qëllimi i ekzistencës së saj diçka tjetër. Përndryshe Allah subhanahu ta alaj krijoi Iblisin sepse e do atë, nuk është qëlim vetë vete i qëllimi në vetvete krijimi i Iblisit. Ndërsa krijimi i të mirës, krijimi i profetëve, njerëzve besimtarë, devotshëm është i qëllimit në vetvete. Kështu që çdo gjë që ekziston me dëshirën e Allahut, ajo nuk është e mirë. Ajo hyn tek dëshira e Allahut e ekzistencës. Edhe çdo gjë gjithashtu që është e mirë por edhe ka ekzistuar hyn te dëshira e Allahut e ekzistencës sepse ka ekzistuar. Edhe dallimi i tretë është që dëshira e ekzistencës do të thotë që ajo gjë do të ekzistojë patjetër. Sepse dëshironë Allahu që ekzistojë. Kurse dëshirea sheriautit do thotë që Allahu e dëshiron të llogjejë, por mund të ekzistojë mund të mos ekzistojë. Edhe që të kuptohet më qartë kjo çështje, ndollim ndërmi dëshirës eksistenca dëshirës sheriautit të shkruaj. Që Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ai të veprojë. Kjo është dëshira e eksistencës. Kurse dëshirea sheriautit është që Allahu dëshiron që robërit e tij të veprojnë. Kjo është dëshira e sheriautit. Ato që dëshirojnë të veprojnë, ajo mund të jetë mirë për krijesën ose e keqje për ata, kurse për Allahu nuk është e keqe. Sepse ajo është ose drejtësi ose mirësi për i tij. Ose drejtësi për ato që meriton drejtësinë e Allahut, dhe ndeshkohet me drejtësinë e tij, ose mirësi për Allahu dhe mëshirë për i tij. Ndërsa dëshirëshë reale do thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron për krijesave të të veprojnë. Dhe kur ai dëshiron për i tyre të veprojnë, që nuk do të thotë që ata të gjithë do të veprojnë, sepse kjo ush urdhëruar aty që ata të veprojnë, por Allah u ndihmon për e tyra ata që dëshirojnë ai. Edhe ata që dëshirojë Allahu që ti ndihmojë dhe ekzistuan si besimtar, këtu hyri tek ata dëshira ekzistencës. Kështu që dallimi ndërmë dëshirës ekzistencës dhe dëshirës së shariatit është që dëshira e parë është ajo që dëshiron Allahu për vetes së ti të veprojë. Allahu dëshon të veprojë dhe dhe ajo do të ekzistojë sepse nuk e ndalit kush dëshirën e ti dhe vulletin e ti. Kus të dëshirë shëriatit do të të që Allah e do të lëjgjej, e shë dashur, Allah e do besimin, i do pun të mira, e do dëvo të shmarin, i do besim parët, por e ka kërkuet dhe e ka kërkuet të lëjgjej për të tyre. Kjo është dëshirë shëriatit, kjo është dashur për Allah s.a. Kjo është dashur për Allah s.a. Kurza dëshira e ekzistencës është dëshira e tij që ekzistojnë gjërat. E duke kuptuar të Logjeja ka poru të sqaruar shumë çështje në lidhje me ekzistencën e çdo gjëje që ekziston në univers. Prandaj, nëse del pyetja pse krijoi Allahu të keqen? Kur Allahu nuk e do të keqen? Kur e keqja nuk është dashur, por Allahu kur gjynahu nuk e ndashura, i krijoi. Dhe kjo është, domethënë, më së ai qartë, edhe pse nuk e nuk e do Allahu të keqen e ka krijuar për urtësi të mbaja. Dhe kjo bëndëllim në metë dëshirës e existences, dëshiroj të existoj edhe pëse nuk është e dasho për ta. Një shembu vulgar për të kuptuar të miqartë është, shembuli i njeriut. Ti dëshironë në disa raset të bësh disa veprime dhe pëse ti nuk i do ato. Sa e sa herë ti detyruoj është të shkosh në spitalet dhe të pish i lachet hidhura të dhimshme, vetëm se pëse ti për prej e tyre rezultatet mira. Po atoll në vërtetësiën për shpirtin tëndin të, të kia. Mbas se dikur ajo foni lajët e godit vin për të vjell, u dëshon ta ta shikosh, ta shikosh me sy, e jo mund ta hash apo ta pish. Dhe kjo tregon që ti nuk e do, kjo është e urryer për shpirtin tënd kjo lloj gjëje. Por dëshira jote, që ti ta veprosh të llojëje duke parë rezultatet e mira që ka kjo llojëje, që ti do ta bësh, të të shtyn ty që ti ta veprosh atë gjë edhe pse nuk është e dashur për ty. Ky është një shembull vulgar të krijesat që tregon që dhe te krijesat dëshirat ndahen në dy lloje. Është ajo dëshirë e cila duhet në vetvete, është e dashur në vetvete, është ajo dëshirë e cila nuk është e dashur në vetvete, por është dashur për një për një qëllim tjetër më të lartë. Prandaj kur themi që Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar të ekzistojë çdo gjë, në çdo gjë që ekziston ekziston me dëshirën e Tij, kjo nuk do të thotë që çdo gjë që ekziston me dëshirën e Tij Allah e do. Edhe këtu kanë humbur shumë njerëz. Edhe këto port kanë humbur sufistët, të cilët kur i pyet pse i bën gjunafët, mbas se ai i bën të gjitha gjunafët pa përjashtim, i ka lejuar të gjitha gjunafët pa përjashtim, fot, un nëse kundërshtoi dëshirën në e tij çeriatit, janë përputhur me dëshirën e tij të ekzistencës. Pse? Sepse thotë çdo gjë që që ndon dot me dëshirën e mallut edo përdesë për plotë dëshirën e Allahut, atëherë do të un nuk e kam kundërshtuar Allahun. Dhe kjo është një humbje, humbje e madhe. Sepse ai ka kundërshtuar Allahun subhanahu teala, sepse Allah i mëdhëror nuk e ka urdhëruar atë që të ndiejë dëshirën e tij tek ekzistenca, sepse ai ka dëshuar tek ezistenca e iblisit. A do dëshirohet i të tisë ushtari i iblisit? Por Allah ka kërkuar për krijesave të tij që të ndiejin dëshirën e tij të sherrianit dhe cila është të dëshirë që do të thotë dashurija Allahut që njerëzit të bëjnë disa dhe për që a i da. Dhe nuk a kërkuar për i te që të ndjekër dëshirë në ti të existenës sepse në të egzistojnë gjërat të cilët janë të rrujëra për Allahus subhanu wa ta'ala edhe pse egzistojnë. Edhe pse egzistojnë në të gjëra. Për arsujë sepse ato egzistojnë në më nërëtësi në ti. Dhe Allahus subhanu wa ta'ala kryonë që dhe nuk përjet e të, të praktisht e përpranë. Edhe duke kuptuar dëllimin dërme të të të dëshirave, të shpaloset për parateje, humbja e këture grupeve të cilët thonë, si që janë sofistat të cilët thonë, unë nëse kam kundurshtuar dëshirën e ti të shariatit, jam përputër më dëshirën e ti të kështensës. Por Allah subhanu ta'ala, e ka bërë i moralitetin haram. Pra nëjë kur shtotë bërë i moralitet, thotë në unëm du ai vetëm se ka shpifur ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe është argumentuar me kaderin, të cilin e kanë përdorur si argument edhe mushrikët dikur, dhe Allah i ka qortuar dhe i ka dënuar në xhehenem për të llogjeje. Gjithashtu, për atyre njerëzve të cilët kanë humbur në çështjen e mosdallimit në mjetë dë të dëshirave, janë në kaderiet, të cilët thonë ekziston në dunya gjëra të cilat nuk i dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Sepse ata nuk arritën do të të bëjnë dëllimin dhe dë mjetë dëshirës e existenzë dë dhe dëshirës e shëriatit. Nga që thonë, si ka mundësi që Allah suhënohet të ala ta urejt dishka dhe paset të dëshiroj që ajo të existoj. Duke mos bërë dëllimin dhe dë mjetë asaj dëshirë që ure dëshirë e shëriatit që do të thot që ajo është e dashur për Allahum, edhe asaj që, që është dëshira e existenzës që ajo dëshiron të existoj, edhe pse nuk është e dashur për ta. Këta nuk e kuptuan dot të lëgjeje, se si ka mundësi që dëshira e lutit të jetë në këtë lloj forme. Nuk e kuptuan që sik ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala ta urrësh shirkun edhe dhe të, të dëshirojë ekzistencën e, e tij. Kurse ne themi që Allahu e urrësh shirkun, e megjithatë të dëshirojë ekzistencën e, e tij me dëshirën e tij të ekzistencës, sepse në ekzistencën e tij ka shumë dobi të mëdhaja edhe pse për disa njerëz është e keqe. Prandaj këta këta njerëz të cilët quhen kadrijet thonë që në univers ekzistojnë gjëra pa dëshirën e Allahut subhanu teala. Thonë në univers ekziston një gjëra pa dëshirën e Allahut subhanu teala. Dhe kjo është një humbje shumë e madhe. Sepse kjo në të vërtet do të thotë që Allahu nuk është i plot fuqishëm për çdo gjë. Kjo do të thotë që Allahu dëshiron diçka ve nuk bëhet sepse del nga dëshira e tij. E kjo është domethën ta përngjësoj krijuesin me krijesat. Sepse krijesat janë ato të cilët dëshirojnë ta bëjnë diçka ose bëjnë dot. Dhe ka disa raste nuk e dëshirojnë diçka, ajo bëhet. Kurse Allahu subhanahu ta nuk nuk dot me me, me krijuesin e krijesave atë lloj gjeje, ajo lloj gjeje. Për çdo çdo gjë që ekziston, ajo është ose e dashur ose urryer për ta. Nëse është dashur, atërë, atërë e dashur, atëherë atëherë ai e ka dëshiruar këtë lloj gjeje të ekzistojë dhe është dashur për të dhe e ka shkruajtur atë në librin në Kur'an dhe i ka urdhëruar njerëzit për të, edhe nëse është urryer, ka dëshiruar ekzistencën e asaj gjeje po urrisi shumë vau. Dhe për drejtësinë e tij që kanë në krijesat e tij. Kështu që shkon një person të quajmë Al-Ruben ibn Ubeid, i cili ishte imam i mu'tazileve dhe i kaderive në atë kohë dhe është nga themeluesit e mëdhajit të, të mu'tazileve dhe vetëm e dhëmit kaderive. Dhe i thotë imam lutjui allah subhanahu wa taala gjithmat evem mbraps se ma vogën shikoni se çfar lutje bëri am bin obedi i cili nuk e kuptonte dot dëshirën e do allahut edhe kujtonte se po i bënte po i bënte lavdërim allahut duke thënë që allahu nuk dëshiroi që ti vitet deveja këtë personi tha o allah ti nuk dësheroi që këti personi ti vitet deveja normalisht që nuk është dashuar për allahun vitet është dashuar për allahun subhanahu wa taala por a ekzistoi vitet deves pa dëshirën e allahut A me forcë e kundër shtojë Allahun hajduti Për kundër zelohu subhanu të tala I dhe leje të i të vidhi Por jo leje në shëriatit Dhe leje që të gzistojë kjëllë dhe vepre Si dhejëcin dhe këti personi që kur të dënojë të të dënojë Për gjunafin e ti që a i bëri Dhe Për shumë më shumë ursitja që në base logika e nuk e kap A të shkohë shataj e të kamë binobej Dhe i thotë lutë e Allahut më këtë dhe vëmrapsh Theja dhevejt të fshatari mbapsh, o Allah ti nuk deshe që t'i vide dhevejt të personi. E dhëtë kë fshatari, fshatari, njëri i fjesht, më i ditur, e njëftë më mjë dëshirë në loës sa këj që i thoshtë dhe vetës djetarë. I tha, le, le, se nuk kam lepë përdoan të ndë. I thote i pse, po kam frikë thotë se do të dëshirojë që i tha këne mbapsh edhe se këthe ndotot, sikur se e vodhe hajdu të thotë për dëshirë në ti. Sikur sa i dutë thot, e pas sa vjedhës si sutidut, e pas sa vjedh po dëshironë mot, ata e kanë fritosur zotë dëshironi ta kthejë prapë vallën se kthent dotot. Do mundojnë që ç'ka ky zot që i lutesh ti, i cili s'ka i ka të fuqishëm për ta kthyer mbrapsht ose ose për lejuar ose për mos lejuar të që dëshironai. Edhe gjithashtu takuan një herë dy dietar. Njëri ishte për Elisunet e tjerë ishte kaderi. Edhe ky kaderi ju, tha një fjalë domethënë faksim form kuje sepse e dinë të kundërtimin që kishte në mendti dhe edit parit. Edhe i tha, subhane më në të në zëhani lë fëhsha. I tha është i pastor Allahu, do më shillartë Allahu i cilë është pastëruar prej imoralitetit. Do më dhënë që, do në di thoshtë të ti që Allah është i pastor, nuk kryonë Allah imoralitetit. Do më dhënë si urtë imoralitetit në pas e kryu i blisi, do më pas e dy kryus. Edhe imoralitetit ka egzistuar pa të shirën Allahot. Do më rishë du bërë dalimin, Allah nuk i do imoralitetit, në shumë rruër, por e ka kryuar, por, si shumë donë ka ekzistuar i moralit pa dëshirën e Allahut. Domthonjë që pas ka në univers gjë që dalin nga dëshira e Allahut, edhe vullneti i ti. Tij. Edhe i tha, është i lartë Allahu që është i pasur për i moralitetit. Edhe ky e théu subhanallahu la yakunu fi mulkihi lla ma yasha. Edhe i thotë dhe un po them dhe un po them tha, që është i pasur ai i cili nuk ka në pushtetin e tij asgjë përveç asaj që ai do. Domthonjë që nukun ket pushtetin e Allahut që ai se dojë. Si, kjo është në pushtetin e Tij në mbrojtjen e tij edhe nuk e dëshiron Allahu të ekzistojë kjo është e pamundur atë ai tha i ktheu përgjigjen tjetër domthon se kur kur i thaktë librigje që çdo gjë që ekziston ekziston me dëshirën e Allahut sepse është në bushtetin e tij atë kui bëri pyetje a u yesha rabbuna yusa i tha po pse thotë a dëshiron Zoti oj jo, që, që ne që ne që ne ta kuptojmë atë nuk bëri dëllim në vetë dëshirës së ekzistencës së dëshirës së shariatit Dëshira jonë do thotë që Allahu nuk e do këtë gjë ose nuk e do. E do këtë gjë, dashur Allah, gjë është dashur për të. Kurse dëshira ekzistencës do thotë që Allahu Subhanuhu Teala e dëshiron ekzistencën e kësaj gjeje edhe pse ajo nuk është e dashur për të për arsye shumë të mëdha. Edhe i thot ky, s'i nuk e kupton të dallimin midis dëshirave, i thot, a dëshiron Zoti oj që ne ta kundërshtojmë atë? Edhe tek në burgjinë ky, a me forcë kundërshtem në Allahun? Domthonë ne e detyrojmë Allahun për ku e kundërshtojmë atë? Në më hojnë që shdoj që e kështonë në univers Që të dhe dhe kundështim Dhe gjynave kufër Mose kështonë Duke dhe të ruar në loj që të kështonë A i se do të kështonë ku se ne e duem A të herë kaloj, kaloj një pikë tjetër dhe i tha Kjo djetari humër I tha për mirë thot Me e që që akë shus i shtu ati Që e kështonë ka me dëshirën e ti ishtë dëgjë A dëshirë Onë në lojë suhënë të Thot, që fa me ndimi këti thë nëse Allah, thot, mua më hum nga rrugët e drejtë, nëse ti thua dhëme që atër ullëzimi dhe hum e që ka ndorët Allahot dhe, thot, me që, që ka ullëzimi dhe hum bja dhe kufri dhe besimi, në gjithë në ndorët Allahot dhe pas kanë eksistuar me dëshirë në Allahot, në gjithë akto. Shme ndimi këtë, thot, nëse Allah më hum mua nga rrugët e drejtë, dhe nuk mua në zonë në rrugët e drejtë. Am ka, ka bë Am ka bër mirë apo më ka bër keq thot. Qala fa raita in mana 'anil huda wa awrada ni rada a ahsani ilayya masa. I dhunse Allah subhanahu wa taala thot më ndalon nga e keq dhe më chon mua në shkatërim thot. Am ka bër mirë apo më ka bër keq? Edhe ky i dha i dai i përgjigje shumë bukur, nuk i thoshte po i thoshte më ka bër mirë. S'do kuptoi përgjigjja, do thotë sikur Allah bë ka mirë do më ndodë gjëse keqe. Nëse ti thoshte ka bër keq, normalisht lejohet pse allo subhanahu ta'ala nuk bën keq. Edhe i thot i thot një përgjigje shumë e bukur i thot: Nëse të ka ndaluar ty, domethënë, ai gjë, ai gjë që s'ta ka dhënë ty udhëzimin. Nëse të ka ndaluar ty diçka që është haku jot, ai ka për padërti. Ndërsa nëse të ka ndaluar ato që nuk është haku jot, por është haku i tij, atëherë ai thot: Ja jep këtë, këtë që është haku i tij dhe drejta e tij, ja jep atë që dëshiron ai. Për ndërzhimin Eyp Allahu subhanahu wa taala me urtësinë të tij atë që dëshironi dhe dhe jo çdo kujt. Sigurisht edhe humbjen e vendoset ata që janë të pist dhe jo të çdo kush. Kështu që çdo gjë që ekziston në univers ekziston me dëshirën e Allahut dhe me urtësinë e tij. Me drejtsinë të tit plot dhe urtësinë të tit plot. Për çdo gjë është falëndëruar. Është falëndëruar për mëshirën e tij dhe për drejtsinë e tij. Edhe gjithë urtësia e tij u lutohat tek mëshira dhe drejtësia e tij. Edhe kështu është lidhur dëshira Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij. Siç do vi, inshallah me numësimin e të ardhurshmë nënën Allahut më Allah dhuruar, një temë e veçantë për çështjen e urtësisë Allahu subhanahu wa taala që theqerohet më shumë. Ideja këtu është për t'rëguar dallimin që ka ndërmjet dy dëshirave, el irade al kaunie dhe el irade al sharie. El irade al kaunie është dëshira e ekzistencës, ndërsa el irade al kaunie e dytë është dëshira e shariatit. Nëse do të tregonim sinonime për këto, do thoshim dëshira ekzistencës el iradul kawnie ndryshi quhet al-mashi'a ajo e përmendun fillim fare ndërsa dëshira e shariatit nëse do të nëse do gjinim përto sinonim do thoshë ndryshe është al-mahabba dashuria e para është vullheti që ka Allahu për të ekzistuar gjërat dhe e dyta është dashuria që ka Allahu për gjërat e mira edhe të dyja janë sinonim atë më ditën Allahu do shëndër të gjistojë mirë dhe e keqja, edhe e dashur për të ushtues vetëm e mira dhe jo e keqja. Edhe pse e mira nuk nuk gjisonte të gjithë, e gjithë kjo vetëm në urçinë e Tij për të plotësuar mëshirën edhe drejtsinë e Tij te krijesa të Tij. O Sallallahu në mëdhoruar, që të na bëj për ato që e kuptojnë të çështja. Dhe diçka tjetër sikur se ndahet dëshira e Allahut në dëshirë kaunie, i radhë kaunie dhe sharia, dëshira e ekzistencës, dëshira e shariatit, gjithashtu kemi dhe çështë të tjera që ndahen në këto lloj forme. Kemi dhe çështë të tjera që ndahen në këto lloj forme. Por këto çështje për shkak është dhe urdhri, edhe urdhri Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar në, në Kur'an Gjithashtu që urdhri ti është dy lloje. Urdri parë është urdhri i Shariatit. Çdo urdhër që ka dhënë Allahu Subhanuhu Taala në Allah, Subhanu tani, Kur'an është urdhër për besimtarë të zbatojnë atë. Dhe urdhri dytë është urdhri i ekzistencës. Urdri e lloje të ekzistojë diçka edhe pse ajo mund, mund, mund, mund të mundësi të mirë. Dhe këto të dyja janë siç janë dy dëshirat, ekzistenca dhe dëshia e Shariatit. Përllogot Allahu Subhanuhu Taala në ajetin në surën Al-Israa: "Wa idha radna an nuhlika qaryatan" ëmërna mutrafiha, fëfese kufiha, fëhaqa alejha l'kowlu, fëdemërna ha të dëmira. Thotë Allah i më dhurë dhe ne kur dëshërëm të shkatërojmë një fshatë, ne ju urdhërojmë parinë të tyre, jo thotë parinë thotë të pasurit të tyre, edhe ata bëjë gjunafe. Ju urdhëronë Allah për gjunafe. Si urdhëronë Allah për gjunafe? Allah urdhënë për të mira. Inë në më jamu bil adli o le ihsan, o i ta i dhe l'kurba, Allah urd Urdhon për për të vizituar për të afërmit, urdhon për të mira. Për bamirësi. Qëllimi këtu është tek kë urdhri i drejtësisë është urdhri i sheriaut, urdhri i ligjve që ka dhënë Allahu dhe në janë të dashura për të. Urdhër për krijesat. Kurse urdhri i dytë nuk është urdhri i drejtuar krijesave si detyrim për ta që ata veprojnë, por urdhri i Allahut që kjo gjë ekzistojë mbi ta qi tekstojmbi ta pranë Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron ta tashkatëroj një popull urdhëron parinë e tyre ata të cilët janë pasanin që të bëjnë gjunafe nuk u thon atë të, të bënin gjunafe por Allahu subhanahu wa taala i jep urdhër në një vers që këta njerëz të bëjnë gjunafe urdhri i Allahut ata do të bëjnë gjunafe si arsye si si si shkak si shkak për të lloj gjë i ishte sepse ata u zhytën në gjunahe dhe Allahu dondi t'i tashkatëronte dhe për këtë arsye i shtyu në gjunata të tjera që dinë ndshkoi për gjunafët e tyre të plota. E gjithë kjo vetëm në drejtinë e tij sepse ata po i gjunahonë fillimisht. Gjunafët e para u bën shkak që Allahu t'i urdhërojë të bëjnë gjunafët e dyta, urdhë e ekzistencës dhe i urdhë shariatit. Edhe gjithë gjunafët në në bashkësi u bën shkak që ata çkatorohen. Dhe kjo është urësia e Allahu subhanahu wa taala. Edhe meditimi këtyre gjërave është një një gjerën më të dobishme për njëri umë që të kuptoj besimtari që nuk dije se kërë Allah subhanu e tala dënon pra ndër duhet të, të ruhet nga gjunafet mështot që shpëtove prej saj njështë shpëtove prej asaj një prej se leve thot e kam gjetur dëmi në gjunafet tim më bas 20 vjetësh e kam gjetur thot dëmi në gjunafet tim më bas 20 vjetësh pra ndër njërë duhet këtë kujdes e kam gjetur dëmi n Pse mbaasë i mridhen gjunavat një nga një, një derisa kur ti mbushësh kupa të zbreshësh dënimin prej Allahu subhanahu wa taala. Është që në intereson tuaj për të treguar që dëshira e Allahut dësh është dy lloje, urdhri i tij është dy lloje, edhe gjëra të tjera futen në këtë lloj teme. Ideja është për të kuptuar dëllimin në mënyrë dyjave, që është dëshira që ekzistojë ajo gjë, edhe pse nuk është e mirë, dhe e dyta është dëshira që ka Allahu që krijesat ta veprojnë atë e thashtë thejl bi këtë dalim në të dyjeve është që dëshirë e kristensët do thot që Allah dëshiron që a i ta veproj të lëgjeje edhe dyta është dëshirë e shërjati që Allah dëshiron për kryesëve ti që ta veprojnë të lëgjeje usë Allah në më dhuruar qëtë në i habi gjokse tonë për të kuptuar të vërtetën edhe në më shkot gjithë në gjënet Allah shpële mjë në gjithë